Urban. Hej, Urban. Urban. Förlåt, jag heter Urban, inte Urban. Urban? Ja. Nej, jo. Men, men jag har ju känt dig sedan vi var små och jag vet ju att du heter Urban. Och jag har ju alltid kallat dig Urban och du har ju alltid svarat på T-tillropet så jag förstår att jo. Men du förstår allt utvecklas. Människor utvecklas, länder utvecklas och inte minst städer utvecklas. Och nu har jag flyttat till storstaden. Jaha. Jo, ser du. Jag har blivit urban. Oj, det låter fint. Ja, och storslaget. Så är det i storstaden. Ta bara en sån sak som att jag har en helikopterplatta högst upp på taket i det hus som jag bor i. Oj, helikopterplatta. Ja, det är en rejäl helikopterplatta. Till och med en vertolhelikopter kan landa där. En sådan helikopterplatta har jag alltså på mitt hus. E jaha, bor du själv i huset? Nej, nej. Det här är ju ett hus i storstan. Det är 50 våningar högt och på varje våning finns det fyra lägenheter. Oj! 50 gånger fyra, det blir ju tvåhundra människor. Det räcker inte, i varje lägenhet bor minst två människor. Ja, två människor i varje lägenhet, det blir ju minst fyrahundra människor. Ja, så är det i storstan. Va, vad heter de då? Va? Ja, vad va heter dina grannar? Ja, det vet jag inte. Jag, jag ser dem inte så ofta. Nej. Nej, det är liksom det fina med storstaden. Att man inte ser sina grannar. Nej, inte det. Du vet, storstaden det är en smältdegel där människor från olika kulturer, olika delar av världen möts. Jo, men du sa ju precis att du aldrig ser dina grannar. Jo, ja... Eller menar du att det fina med storstaden är att man inte vet vad grannarna heter? Ja, och förresten så kan jag faktiskt namnet på en av grannarna som bor längst ner. Hans namn står med versaler på dörren. Jag tror han kommer från Turkiet eller Indien. Han verkar jättetrevlig och det doftar sådär orientaliskt från hans lägenhet. Ja, spännande. Eh, vad heter han då? Soprum. – Va? Han heter Soprum. – Ja, men du, Urban. Jag tror det uttalas Soprum. – Nej, Urban. Det uttalas Urban.